Pista 4 Partea a doua. Piazarea. 1. În perioada cea mai nenorocită a vieții mele, mă întâlneam ades, din pricini puțin îndreptățite și fără nicio urmă de atracție sexuală, cu o femeie care nu m-a atras decât printr-un aspect absurd, ca și cum destinul ar fi cerut ca o piazărea să mă însoțească în această împrejurare întorcându mă în mai de la Londra, eram lătăcit și într-o stare de sureșcitare, aproape bolnav, dar fata asta era ciudată, ea nu-și dădea seama de nimic. Am plecat din Paris în iunie ca să mă întâlnesc cu Dirti la prium, apoi Dirti, plictisită, m-a părăsit. La întoarcerea mea nu eram în stare să-mi păstrez mult timp o atitudine normală. Mă întâlneam cu piazarea, cât puteam de des, dar mi se întâmpla să am în prezența ei crize de exasperare. Acest lucru o ne Într-o zi mă întrebă ce mi se întâmplă. Mi-a mărturisit ceva mai târziu că avusese convingerea că eram pe care să nebunesc dintr-o clipă în alta. Eram enervat. I-am răspuns... Absolut nimic. A insistat. Înțeleg că n-ai chef să vorbești, fără îndoială că ar fi mai bine să plecând dată. Nu ești destul de liniștit ca să examinezi niște proiecte. Totuși, prefer să-ți spun, am ajuns să fiu îngrijorată. Ce ai de gând? Am privit-o drept în ochi, fără vreo urmă de hotărâre. Aveam probabil un aer rătăcit, ca și cum aș fi vrut să scapă de o obsesie fără să o pot înlătura. Întoarse capul. I-am spus. Crezi pe semne că am băut? Nu, de ce? Ți se întâmplă? Adeseori. Nu am știut. Mă socotea un om serios, chiar foarte serios și pentru ea. Veția nu se împăca cu alte cerințe. Doar că ai aerul că nu mai știi ce să faci. Ar fi mai bine să revenim la proiect. Se vede că ești prea obosit. Deși stai pe scaun, s-ar părea că ești gata să cazi. Tot ce se poate. Ce se întâmplă? Am să îmi nebunesc. Dar din ce cauză? Sufăr. Ce aș putea face? Nimic. Nu poți să-mi spui ce ai? Nu cred. Telegrafiază-i soției dumintale să se întoarcă. Este cumva obligată să stea la Brighton? Nu, de altfel mi-a scris. Dar e mai bine să nu vină. Știe în ce stare te afli? Știe la fel de bine că nu va schimba nimic. Femeia rămase nedumerită. Se gândi pe semne că eram un om insuportabil și becisnic, dar că pentru moment era datoria ei să mă ajute să ies din impas. Până la urmă se hotărâ să-mi spună pe un ton categoric, nu poți să te las așa. Am să te conduc până la dumneata acasă sau la niște prieteni, cum vrei. N-am răspuns nimic. În clipa aceea, lucrurile începeau să se învălmășească în capul meu. Eram sătul de toate. Mă conduse până acasă. N-am mai scos o vorbă. 2. Ne vedeam de obicei la un bar-restaurant în spatele bursei. O invitam să mănânce cu mine. Reușeam cu greu să terminăm masa. Timpul se scurgea în discuții. Era o fată de 25 de ani, urâtă și în mod vizibil murdară. Femeile cu care ieșeam înainte erau din potrivă bine îmbrăcate și frumoase. Numele ei de familie, Lazar, corespundea mai bine decât prenumele înfățișării sale macabre. Era ciudată, chiar destul de caragioasă, greu de explicat interesul pe care îl purtam. Trebuie să fi fost o semnale, cel puțin asta presupuneau prietenii pe care îi întâlneam la bursă. Era în acest moment singura ființă care mă putea scăpa de desnădejde. Cum apărea la intrarea barului, silueta ei formă și neagră în cadrul ușii, în acest loc sortit norocului și bogății, era o stupidă apariție a nenorocirii. Mă ridicam și o conduceam la masa mea. Purta haine negre, prost croite și pătate. Avea aerul că nu vedea nimic în fața ei. Adeseori răstuna mesele întrecere. Fără pălărie pe cap, părul ei scurt, și și pieptănat, alcătuia niște aripi de corp de fiecare parte a feței. Avea un nas mare de evreică, slab, cu cane gălbuie, care ieșea dintre aceste aripi, pe sub ochelarii cu ramă metalică. Te făcea să te simți prost. Vorbea rar cu seninătatea unui spirit străin de orice. Boala, oboseala, lipsa strictului necesar sau moartea nu însemnau nimic în ochii ei. Ceea ce presupunea dinainte la alții era nepăsarea cea mai calmă. Exercita o fascinație atât prin luciditatea cât și prin gândirea ei halucinată. Îi dădeam banii necesari pentru tipărirea unei minuscule reviste lunare, care îi acordea o mare însemnătate. Apăra în ea principiile unui comunism foarte diferit de comunismul oficial de la Moscova. Cel mai adesea, mă gândeam că era nebună de-a binelea și că din partea mea era o glumă răvoitoare să-i fac jocul. Cred că mă vedem cu ea pentru că agitația ei era la fel de dezaxată, de sterilă, ca și viața mea particulară, în același timp la fel de dezordonată. Ceea ce mă interesa cel mai mult era abilitatea bolnăvicioasă care o îmboldea să-și dea viața și sângele pentru cauza dezmoșteniților soartei. Mă gândeam... Va fi sângele sărac al unei fecioare murdare. 3. Lazar mă conduse până acasă. Intră la mine. Am rugat-o să mă lasă să citesc o scrisoare de la soția mea care m aștepta. Era o scrisoare de 8 sau 10 pagini. Nevastă mea îmi scria că nu mai putea îndura situația. Se învinuia că m-a pierdut, în timp ce totul se petrecuse din vina mea. Scrisoarea m-a tulburat. Am încercat să nu plâng, dar n-am reușit. M-am dus la toaletă ca să plâng de unul singur. Nu mă puteam opri și ieșind, îmi ștergeam lacrimile care curgeau întruna. I-am spus lui Lazar, arătându-i Batista audă, E jalnic. Ai vești proaste de la soția dumitale? Nu, nu-mi da atenție. Mi-am pierdut cumpătul, dar n-am vreun motiv precis. Dar nu s-a întâmplat nimic rău? Soția mea îmi povestește un vis pe care l-a avut. Cum un vis? N-are importanță. Poți să citește dacă vrei, numai că nu o să pricep nimic. I-am dat una din paginile scrisorii lui Edit. Nu mă gândeam că Lazar va înțelege, ci că va fi uimită. Îmi spuneam, poate că sunt roman, dar trebuie să trecem prin asta, Lazar, eu sau oricine altcineva. Pasajul pe care l am dat să-l citească n-avea nicio legătură cu ceea ce mă turburase în scrisoare. În noaptea asta, scrie Edith, am avut un vis care nu se mai sfârșea și mi-a lăsat în suflet o greutate de neîndurat. Ți-l povestesc pentru că mi-e frică să-l păstrez doar pentru mine. Eram amândoi cu mai mulți prieteni și s-a spus că dacă vei ieși, vei fi ucis. Asta pentru că publicase-și niște articole politice. Prietenii tăi au pretins că nu contează. Tu n-ai zis nimic, dar te-ai înroșit foarte tare. Nu voiai în niciun caz să fii omorât. Prietenii tăi te-au luat însă cu ei și a ieșit cu toții. A apărut un bărbat care venise să te ucidă. Pentru asta trebuia să aprindă o lampă pe care o ținea în mână. Mergeam alături de tine și bărbatul, care voia să mă facă să înțeleg că te va asasina, a aprins lampa. Din lampa a pornit un glonț care a trecut prin mine. Erai cu o fată tânără și în clipa aceea. Am înțeles ce dorește și ți-am spus. De vreme ce vei fi omorât, cel puțin cât trăiești, du-te cu această fată într-o cameră și fă ce vrei cu ea. Mi-ai răspuns, o voi face. Te-ai retras cu fata aceea în cameră, apoi bărbatul a spus că a sosit clipa, a reaprins lampa. Cel de-al doilea glonț care ți era destinat a pornit, dar am simțit că l-am primit eu și că s-a sfârșit cu mine. Mi-am trecut mâna peste gât, era cald și văscos de sânge, era îngrozitor. M-am așezat pe o canapea alături de Lazar care citea. Am început din nou să plâng, încercând să mă stăpânesc. Lazar nu înțelegea de ce plâng din picina visului. i a spus... Nu? nu pot să-ți explic tot, dar m-am purtat ca un laș cu toți cei pe care i-am iubit. Nevastă mea s-a sacrificat pentru mine, era nebună după mine în timp ce eu o înșelam. Înțelegi, când citesc povestea asta visată de ea, aș vrea să fiu omorât pentru tot ce i-am făcut. Lazar mă privia atunci ca și cum vedea ceva la care nu se aștepta. Ea, care de obicei cântărea totul cu ochi nemişcați și siguri, părut deodată descumpănită. Parcă era țintuită locului și nu mai scotea o vorbă. O priveam drept în ochi, dar lacrimile încurgeau fără voie. Mă lăsăm prada amețelii, eram cuprins de o copilărească nevoie de amăbăicări. Ar trebui să-ți explic totul. Vorbeam printre lacrimi, lacrimile alunecau pe obrazul meu și încădeau pe buze. I-am explicat cât am putut de brutal toate mârșăviile pe care le făcusem cu dirti la Londra. I-am spus că îmi înșelam nevasta în toate felurile, chiar și înainte, că mă îndrăgostisem de dirti, în așa măsură, încât nu mai puteam îndura nimic de când am înțeles că am pierdut-o. I-am povestit acestei fecioare întreaga mea viață, povestită unei fete ca ea, care, în urățenia ei, nu putea suporta existența decât în mod ridicol, redusă la o rigiditate stoică, era de o neobrăzare de care mi era rușine. Nu vorbise niciodată nimănui de ceea ce mi se întâmplase și fiecare frază mă umilea ca un act de lașitate. 4. În aparență vorbeam ca un om nefericit, într-un fel umil, dar era o înșelătorie. În mod cinic, rămâneam de fapt disprețuitor în fața unei fete urâte ca Lazar. I-am explicat, am să spun de ce totul a ieșit prost, dintr-o pricină care ți se va părea cu siguranță de neînțeles. N-am avut niciodată o femeie mai frumoasă sau mai excitantă ca Dirti. Mă făcea să îmi pierd de-a la capul, dar în pat nu puteam să-i fac nimic. Lazar nu pricepea o vorbă din povestea mea, începuse să se enerveze. M-a întrerupt, dar dacă ea te iubea, era chiar așa de rău? Am izbucnit în râs și, încă o dată, Lazar părut Mă Măturisește, i-am spus, că nu s-ar putea născoci o istorie mai grăitoare. Doi de sprânați puși în încurcătură, ajungând să-și facă silă unul altuia. Dar mai bine să vorbesc serios. N-aș vrea să-ți arunc în față niște amănunte. Totuși nu e așa de greu să ne înțelegi. Ea era obișnuită cu tot felul de excese, ca și mine, și nu o puteam satisface cu prefăcătorii. Vorbeam cu un glas aproape stins, îmi făcea impresia că sunt un imbecil, dar trebuia să vorbesc. Din cauza disperării și oricât de stupid ar fi, era mai bine ca lazar să fie de față. Era aici și mă simțea mai puțin înspăimântat. Am încercat să mă explic, nu-i greu de înțeles. Eram lac de transpirație, timpul se scurgea în eforturi ezatarnice. La sfârșit mă aflam într-o stare de totală slăire fizică, dar epuizarea morală era și mai rea, atât pentru ea cât și pentru mine. Mă iubea și totuși, până la urmă, mă privea prostește, cu un surâs străin, chiar veninos. Se excita cu mine și eu mă excitam cu ea, dar nu izbuteam decât să ne facem silă. Înțelegi? Devii dezgustător. Totul era imposibil. Mă simțeam pierdut și, în acele clipe, nu mă gândeam decât să mă arunc în fața trenului. M-am oprit puțin, am spus. Exista întotdeauna un gust amar de cadavru. Ce vrei să spui? Mai cu seamă la Londra. Când m-am dus la Fium să o întâlnesc, eram înțeleși că nu se va mai întâmpla nimic de genul acesta. Dar la ce bun? Nu-ți poți închipui la ce gradă de aberație se poate ajunge. Mă întrebam de ce sunt impotent cu ea și nu cu altele. Totul mergea bine când disprețuiam o femeie, de pildă o prostituată. Numai cu dirte aveam întotdeauna dorința să mă arunc la picioarele ei. O respectam prea mult și o respectam tocmai pentru că era destrăbălată. Toate acestea sunt probabil de neînțeles. Lazar mă întrerupse. Nu înțeleg, într-adevăr, în ochii duminitale, destrăbălarea degrada prostituatele care trăiesc din asta. Nu văd cum putea să o nobileze pe această femeie. Nuanța de dispreț cu care Lazar pronunțase această femeie mi-a dat senzația unei absurdități inextricabile. Mă uitam la mâinile bietei fete, unghiile murdare, tenul puțin cadaveric. Mi-a trecut prin cap că nu se spălase, ieșind dintr-un anumit loc. La alții nu era nimic penibil, dar Lazar mă dezgusta fizic. Am privit-o drept în față. Într-o asemenea stare de anxietate mă simțeam hăituit, pe cale să devină aproape nebun. Și era în același timp comic și sinistru, ca și cum aș fi ținut pe pumnul meu un corp o rea ceva care se hrănea cu gunoaie. Mi-am spus, iată că a găsit în sfârșit un motiv întemeiat ca să mă disprețuiască. Mi-am privit mâinile, erau bronzate și curate, hainele mele de vară, de culoare deschisă, erau în stare bună. Mâinile lui Derti erau de cele mai multe ori de o orbitoare cu unghii de culoarea sângelui proaspăt. De ce să mă lasă păcită de această ființă neizbutită și plină de dispreț pentru norocul celeilalte? Eram un laș, un ipocrit, dar în situația în care ajunsesem, o admitem, fără să mă indispun. 5. Când i-am răspuns la întrebare, după o lungă așteptare, ca și când aș fi fost năuc, nu voiam decât să profite de o prezență destul de nesigură, ca să scap de o singurătate de neîndurat. În ochii mei, cu toată înfățișarea ei groasnică, Lazar avea doar umbra unei existențe. I-am spus, Deltie este singura ființă pe lume care m-a constrâns să o admir. Într-un fel mințeam. Poate că nu era singura, dar într-un sens mai adânc era adevărat. Am adăugat, mă îmbăta faptul că era foarte bogată. Putea astfel să-i scui pe obraz pe ceilalți. Sunt sigur că te-ar fi disprețuit, nu ca mine. Am încercat să surd, slăit de puteri. Contrar așteptărilor, Lazar ascultea frazele mele fără să-și coboare privirile. Devenise nepăsătoare. Am continuat. Acum prefer să merg până la capăt. Dacă vrei, îți voi povesti tot. La un moment dat, la priun, mi-am închipuit că sunt impotent cu dârtii pentru că eram necrofil. Ce vrei să spui? Nimic lipsit de sens. Nu pricep. Știi ce înseamnă necrofil? De ce îți bați joc de mine? Mi-am pierdut răbdarea. Nu-mi joc de dumneata. Ce înseamnă asta? Nu mare lucru. Lazar nu prea reacționa, ca și cum ar fi fost în vorba de o ștengărie impertinentă. Ripostă, a încercat? Nu, n-am ajuns niciodată până acolo. Iată singurul lucru care mi s-a întâmplat. Într-o noapte pe care am petrecut-o într-un apartament, unde tocmai murise o bătrână, era culcată pe patul ei, ca oricare alta, între două lumânări, cu brațele întinse de-a lungul trupului, nu cu mâinile împreunate. Nu se afla nimeni în cameră în timpul nopții. În acest moment mi-am dat seama. Cum? M-am trezit la ora 3 dimineața. Mi-a trecut prin cap să intru în camera unde se afla cadavrul. Eram îngrozit, dar deși tremuram, am rămas în fața acestui cadavru. Până la urmă mi-am scos pijamaua. Până unde ai mers? Nu m-am mișcat. Eram atât de tulburat încât mi-am pierdut pătul. S-a întâmplat de la distanță, doar privind-o. Era încă o femeie frumoasă? Nu, trecută rău. Credeam că Lazar va sfârși prin a se înfuria, dar devenise la fel de calmă ca un preot care ascultă o spovedanie, să margini să mă întrerupă. Acest lucru nu explica deloc de ce era impotent, ba da, sau cel puțin când am trăit cu Dirti, credeam că asta e explicația. În orice caz, am înțeles că prostii toate reprezentau pentru mine o atracție asemănătoare cu cea a cadavrelor, Așa am citit povestea cuiva care le poseda cu corpul pudrat în alb, femeia făcând pe moarta între două lumânări, dar nu se punea problema. I-am vorbit lui Dirti despre ce s-ar putea face și am enervat-o. De ce Dirti nu făcea pe moarta din dragoste pentru dumneata? Presupun că n-ar fi dat înapoi pentru un fleac ăsta. M-am uitat stăluitor la Lazar, mirat că privește lucrurile în față. Îmi venea să râd. Ne-a dat înapoi, de altfel e palidă ca o moartă, mai ales la aprum, era aproape bolnavă. Într-o zi mi-a propus să chem un preot catolic. Voia să fie împărtășită, simulând agonia în fața mea, dar comedia mi s-a părut de neacceptat. Era evident caragios, dar mai ales înfricoșător. Nu mai puteam suporta. Într-o seară era goală în pat, iar eu stăteam în picioare lângă ea, tot gol. Voia să mă excite și în vorbea de cadavre, fără rezultat. Așezat pe marginea patului, am început să plâng. I-am spus că sunt un biet idiot. Eram prăbușit pe marginea patului. Eu se făcuse vânătă, scăldată într-o sudoare rece. Începuse răsăiclănță dinții. Am atins-o, era rece, avea ochii albi, arăta îngrozitor. Pe loc am prins a tremura, ca și cum destinul mă lua de încheietura mâinii, ca să mă răsucească, ca să mă oblige să țip. Nici nu mai plângeam, atât eram de speriat. Mi se uscase gura. Mi-am tras hainele pe mine. Am vrut să o iau în brațe și să-i vorbesc. M-a respins pentru că îi inspiram groază. Era cu adevărat bolneavă. A vomitat pe jos. Trebuie să spun că în toată seara. Whisky. Firește? m-a întrerupse Lazar. De ce e firește? Am privit-o cu ură, apoi am urmat. În felul acesta s-a terminat. Din noaptea aceea n-am mai suportat să o ating. Te-a părăsit? Nu chiar imediat. Am locuit chiar împreună mai multe zile. Îmi spunea că n-a încetat să mă iubească. Din potrivă, se simțea legată de mine, dar îi inspiram o groază, o scârbă pe care nu era în stare să le învingă. În asemenea condiții nu puteai dori să mai continue. Nu puteam dori nimic, dar la gândul că mă va părăsi, îmi pierduse în capul. Ajunsesem în situația că văzându-ne într-o cameră, oricine și-ar fi închipuit că în acea cameră Exista un cadavru. Din când în când, destul de raș, ne priveam stăruitor. Cum ar fi putut să dureze așa ceva? Și cum v-ați despărțit? Într-o zi mi-a spus că trebuie să plece. Nu voia să spună unde. Am rugat-o să mă lase să o însoțesc. Mi-a răspuns, poate. Am plecat împreună până la Viena. Acolo am luat o mașină până la hotel. Când s-a oprit mașina, ea m-a rugat să aranjez lucrurile cu camera și să o aștept în hol. Trebuia să treacă mai întâi pe la poștă. Am cerut să fie descărcate valizele și ea a păstrat mașina. A plecat fără o vorbă. Aveam impresia că nu mai știe ce face. Așteptam de mult să mergem la Viena și-i în pașaportul meu ca să-mi ridice scrisorile. De altfel, toți banii pe care i aveam amândoi erau în poșeta ei. Am așteptat în hol trei ore. Era după amiază. În ziua aceea bătea un vânt violent, care mâna norii spre pământ, dar era atât de cald încât nu puteai respira. Era limpede că ea nu va mai veni și, îndată, m-am gândit că moartea se apropie de mine. De data asta, Lazar, care mă fixa, părui emoționată. Mă oprisem și ea am cerut singură, omenește, să spun ce s-a mai întâmplat. Am reluat povestirea, m-am lăsat condus în camera în care erau două paturi și toate bagajele. Pot spune că moartea intra în capul meu. La un moment dat, m-am dus la fereastră și am deschis-o. Vântul bătea cu violență, se apropia furtuna. Pe stradă, drept în fața mea, era o fâșie de pânză neagră foarte lungă. Avea vreo 8 sau 10 metri lungime. Vântul îi smulsese pe jumătate bățul de care era prinsă. Ai fi zis că într-o aripă. Nu cădea, plesnea în bătaia vântului cu un zgomot puternic, la înălțimea acoperișului se despășura lunt forme zbuciumate, ca un pârâiaș de ceneală care ar fi curs printre nori. Întâmplarea fără străină de povestirea mea, dar pentru mine era ca și cum mi se deschidea o pungă de ceneală în cap și eram hotărât să mor chiar în ziua aceea, fără nicio întârziere. M-am uitat mai jos, dar la etajul de sub mine exista un balcon. Mi-am petrecut în jurul gâtului sfara de la perdele. Părea rezistentă. M-am urcat pe un scaun și am înnodat-o, apoi am vrut să verific. Nu știam dacă voi putea sau nu să mă redresez când cu o lovitură de picior, voi face să cadă scaunul. Dar am desfăcut sfoara și am coborâtă de pe scaun. Am căzut pe covor, nemișcat. Am plâns până n-am mai putut. În cele din urmă m-am ridicat. Mi-amintesc că aveam capul greu. Eram de un sânge rece absurd. În același timp simțeam că nebunesc. M-am ridicat sub pretextul de a privi destinul în față. Am revenit la fereastră. Pânza neagră era tot acolo, dar ploa cu gălea ta. Se case. fulgera și se auzeau tunete puternice. Toate acestea nu mai interesau pe Lazar, care mă întrebă, de unde pânza neagră neagra Aveam chef să o intimidez, rușinat poate de faptul că vorbisem ca un megaloman. I-am spus râzând, cunoști povestea feței de masă negre care acoperă masa de cină când sosește don Juan? Ce legătură are cu pânza Dumitale? Niciuna, în afară de faptul că fața de masă era neagră. Banderola era agățată din picina morții lui Dolsus. Erai la Viena în ziua asasinatului?" Nu, la primul, Dar am sosit la Viena a doua zi." Fiind la fața locului, pe semne că ai fost emoționat." Nu." Această fată smintită, cu urâțenia ei, mă îngrozea prin statornicia preocupărilor sale. Și apoi, chiar dacă ar fi izbucnit războiul, ar fi corespuns cu ce aveam eu în cap. Dar cum ar fi putut războiul să corespundă cu ceva ce aveai în cap? Ai fi fost mulțumit să fie război? De ce nu?" Crezi că o revoluție va putea să urmeze războiului? Vorbesc de război, nu vorbesc despre ceea ce ar putea să urmeze. O scandalizase mai rău decât prin tot ce aș fi putut să-i povestesc.